Mănăstirea din Parma, de standal. În distribuție, Ion Caramitru, Gina Patrici, Mircea Algulescu, George Constantin, Stella Popescu, Silviu Stănculescu, Constantin Dinulescu, Mariana Buriană, Florian Pitiș. Regia artistică, Dan Cuicană. La 15 mai 1796, generalul Bonaparte își face intrarea în Milano, în fruntea armatei franceze, pentru alungarea trupelor austriece cotropitoare. Fabricio, fiul marchizului del Dongo, era unul din admiratorii înflăcăraței lui Napoleon. Dar tatăl său, marchizul del Dongo și fiul său mai mare, Ascanio, Ticluiau împreună scrisori care erau trimise la Viena pentru informarea împăratului despre starea de lucruri din lăuntrul regatului Italiei. După înfrângerea lui Napoleon în lupta de la Berezina în anul 1813, trupele austriece au reintrat în Milano. Potrivit ordinelor de la Viena, marchizul del Dongo a primit unul din primele locuri în noul guvern. În aceeași perioadă, contesa Gina Pietranera, Sora marchizului del Dongo și mătușa lui Fabricio s-a retras din Milano să locuiască în castelul părintesc de la Grianta, împreună cu întreaga familie del Dongo, după ce soțul ei, generalul Pietranera, fusese ucis într-un duel. Aici, aici, la Grianta. Voi avea tihna de care am atâta nevoie. La vârsta mea de 31 de ani. Asta înseamnă are fericire. Da, da. Da, pe țărmul minunatului lac Como, unde m-am născut. Mă așteaptă viață fericită și pașnică. Gina! Da! Ești acasă? Poți să intru? Da! Intră, Fabriciu! ce cu tine? ce te Draga mea, am aflat că Napoleon a debarcat da. în golful Joan. Toată lumea este uimită. Mii de oameni se înrolează în armata lui. Am venit să-ți spun că sunt hotărât să mă alătur și eu trupelor lui Napoleon. Da, ce spui? Ce spui, băiete? Cum tu vrei să lupti în armata franceză? Tu, fiul lui del dongo? Da, ce când am auzit că împăratul Napoleon înaintează iar victorios Am întrezărit chipul Italiei Ridicându-se liberă din mocir în care au avut sine austrieci Iar eu, eu fiu încă necunoscută Al acestei nefericite mame Mă voi duce să mor sau să-mi ving împreună cu acest om ales de soartă Sunt stuluită de ce-mi spui? De ce? Dar cum, cum ți-a trecut prin minte așa ceva? Nu, nu, tu ești un copil. Tu, tu abia ai 17 ani. De, de, de, ce vrei să faci? Vreau să închin acestui mare om un lucru nensemnat, dar singur pe care îl pot închina. Ajutorul slabului meu braț. Nu. Vrei să urmezi cariera militară a răposatului meu soț? Generalul Pietranera? Nu, nu m-am gândit încă la asta, dar... poate. Ha? Asta în noaptea la Melaciu, un prieten pe nume Vazi, negustor de barometri, da. mi-a dat pașaportul lui să trec prin Elveția. Te rog să-mi dai niște bani ca să am de drum, te rog. Da, uite aici, aici, în punctul asta, e tot ce am. E toată averea mea. Iau. Te implor, te implor, nu te asvârli în ghearele morții. Ce ne va rămâne nefericite, tale, mame. Și mie, dacă te pierdem, te rubtute. Du și spune-i mamei tale ce vrei să faci? Bine, am să spun. Dar nimic, nu mă pot împiedica să lupt alături de Napoleon. După multe peripeții, în ajunul bătăliei de la Waterloo, Fabricio, echipat cu hainele unui husar, ajunse în apropierea câmpului de bătăi. Să intru în vorbă cu vivandiera asta Ia să o întreb așa într-o doară spune te rog Unde se află regimentul al patrului ale husarii? Ei, soldaților ai face mai bine să nu te grăbești așa Poate ar fi mai bine să-ți dau ceva de mâncare Văd că vii de la drum lung Nu, nu, nu, mulțumesc, nu N-ai încomune de ajuns de zdravână Ca să faci față loviturilor de sabie ce se vor da azi Dacă ai avea cel puțin o pușcă, poate ai reușit să ți piept dușmanul mai întâi de toate puiurile, spune-mi drept. Câția ne-ai? Mare lucru să fim prin 17. Cam așa ceva. Care să zic că nu ești nici măcar recrut. Te duci să fii făcut chisăliță pentru ochii unei femei. Are, are gust cu coana. Ia, acum pregătește-te să tragi o spaimă zdravă, bobocule, că nu mai e mult și ai să auzi gloanțele și uierând. rând. Margo, Margo, stai pe loc! Cease cavalării al tău e mai departe. Trebuie să te las puiile, dar știu că mi se rupe inima de tine. Ești simpatic, pe onarea mea. Mă duc să le duc de mâncare celor din regimentul meu. Favar n-ai de nimic și o să te facă zob. Cum mă vezi și cum te văd. Hai! Hai, mâna la șase cavalerii! Hai, hai! Nu, no, no, eu vreau să lupt și sunt hotărât să dau pierd cu tușmanul. Hai să lupt, n ai grijă! Șase cavalerii dintre cele mai vestite și apoi azi loc pentru toți care vor să lupte. Să ajungem curând la regimentul dubitale? La drus verde, o ce cel mult. Da? Trebuie să fie pe aproape. Hai! Hai, urca aici în căruți! Hai, hai, Margo! Hai, Margo! Repede! Repede, fata mea! Hai, hai, hai! Auzi? Sunt ai locști. De-a ști măcar unde e regimentul. asta e mare, nu bine să trecem prin ea așa drept. ascultă băiete, băiete! Dacă întâlnești un inimic, nu te mulțumiți să-l bagă s s-a, e-a-n el! Nu să e noi. Iată ce străie. Hei! Hei! ia ce îmi să dușcă. Ascultă, dar unde e șase, Cavalerie? Uite acolo! La cinci minute de aici, ceva mai îngoace de apă care curge pe lângă E cer de galben. 5 franci, nu dai? 5 franci? Păi, ce-ți Păi, dăm în galben. Poftim! Hei, hei, ia coboară. Iată-ți Napoleonul și degetul calul. ăsta i cal de general! Un cal care face 10 galben, carică. Poftim, încă 20 de franci și al meu. Poftim! A, a. Asta e lupta care se apropie. Iată, vine un grup de usari care scortează niște generale. Ah, îl văd, îl cel din puncte este Vestitul Mareșal Nei, unul dintre cei mai apropiați colaboratori al lui Napoleone. Ah, ah, mă duc spre ei! Iată-mă, așadar, în foc. Iată-mă, un adevărat ustean. Ah, ce se vede acolo? Din direcția inamicului vin patru călăreți. Ah, suntem atacați! Domnule, domnule supătriceari, vedeți? Vind, suntem atacați! Aici, prin pădure. Dar tu cine ești? Eu, de unde ai apărut? Eu, eu, eu... sunt fratele soției unui capitan. Și pe capitanul ăla, ceva cum îl cheamă! Ce mă se Îl chiamă capitanul Mionie. Cum? Capitanul Mionie? Ad... A fost omorit. Cum? Cum? O să zic că nu mai există? O umplită veste mi-ați dat? fac mi acolo căluța de evanghiere și mă duc până la el. să Unde Oprește-ne tu, Niculee! Oprește! Hei! Hei! Dar ce-i cu tine rezboare așa? Dă-mi să bea-o! Dă-mi să bea, dăm să bea Iată! Ah. Mulțumesc! Ah, dar ah. știu că ai tragi, bohocule! Dă-mi, dă-mi, dă-mi, dă-mi, dăm ce mai rămas în Să ah, ah. le duc și celor din scorta de acolo! Poate nu știi că rămășița asta într aceea de azi costă 10 franc, 10 Îți fran. ți ea ah, e de, de ciudățare! Trebuie să zic că de asta m-ai dezertat! Haide, băi! Mulțumesc, camarade! Hei! Hei, ne vedem niciuna! Nu mă descurați? Care va să zic că trece pe aici? bine că da. E cel cu uniformă, fără fireturi. Cum de nu-l cunoști? Ce fericire de să lupți alături de un asemenea om. Dar de asta am venit în Franța. Sunt singur stăpân pe mine și la urma urmii n-am făcut decât ceea ce a vrut calul meu căruia a venit pofta să galopeze pe urmele acestor generați. Ei, în după cum vă, nu este un mobil și comun avânt al sufletelor însetate de glorie pe care mi-l-am închipuit după programațiile lui Napoleon. Suntem atacăți? Să vă mulțumim! fiecare părbă de pământ cu hei, ce genții să-i foc și sabia, asta e. Ia, vino de-mi ajută să repar hamul iercioarei mele, că și-a să se trebuie să, să, să, să, să ai să să te sapuri. Că de -acuza, zis cu noi, să știi. iată pe cabrală, Vă duceți să luptați? vă să dălți. Vini și eu cu dumneavoastră. Es, ai grijă de Nicul Gusar. Puiul de burghezi e tare inimos. Trei în rândul soldaților de colo. Da. Și ascultați, da. să nu trageți fără ordinul meu. P -p -p eu n-am Mai întâi la săbor. Repede de la vreo 50 de pași mai încolo o Joranii, o ah, ah, ah. Pușca și ață o cușcă juranii să cei ce au tot timpul. Încarcă-ți cușca și să i cu copa ca să nu tragi din în Ai meu. mai tras o dată cu cușca? Da, am tras la laboratoare. Uf, ce soldați! Spune-mi cu adevărat cine ești ce caute aici. Că vrei și cu mine, o să te păpătrim cum și ce trebuie să faci. mă no, no, adevărul. Aduiesc, nu mă eu sunt, eu sunt, eu sunt din Genova. Sora mea, venit de pentru frumusețea ei, s-a dorit cu un capitan francez. Cum n-am de cât 17 ani, a vrut să mă ia pe lângă ea ca să-mi arate Franța, să mai văd lumea. Ne găsindu-o la Paris și aflăm ne ca plecat să-i însoțească bărbatul, am venit aici, am căutat în toate părțile, fara să dorm Dacă capitanul acela, bărbatul s-o soare, i nu se numește. Dacă i-am ști numele, am putea să-l căutăm. Păi, se numește Teolie, Capitan într-al patrulea de Cusac. Prin cina că ai ultimitare cu aceste insoldații, te-au fost să În fapt, asta m-a supărat foarte. Era și viresc ca soldații să stea în întors, să pună de la, la urma urmei, dacă, dacă copilul ăsta nu e militar, ce caută aici? Pătuț de... cum suntem, însevește de război în Mașteania. Așa că, de ce să se vâre în gura lui? Orice ne-i poate să-i ordone. Ar face mai bine să intre în regimentul nostru, nu? Mm -hmm. Să mai bine. Mai bine să-i apir, cu Ascultă, băi, băi, ia-mi loc Ești pe marginea pădurii că pe prima cărare cât de cât o pe care îți o spre dreapta. Caută să fugi ca să te îndepărtezi cât mai mult de oștire. Bine. Și la primul prileși, cum ți haine civile. vezi? Toată armata e retragere. Bine. Apoi, uite, ești venit. Mi? Vai de mine. Îți curge sânge de la umăr, te-a sunt un Se doare. Nu, nu, nu, mă, doare. Am simt doar umărul la mărțit. Oamenii noștri au fiște știind ei de ce fug mai bine decât mine? Deci, la dreapta și înainte, te marși. Da. Hai uh, să întâlnești în drumul Han la Calul Băla. Așa e, la Calul Pentru acolo, băiete, și Ceea ce am văzut, oare a fost o bătălie, cu adevărat? Această bătălie a fost, sau nu, cea de la Waterloo? Mai pe vorba. Ha, ha, ha. Vă las cu bine. Ai grijă de tine, băiete! Hanul acela, la calul balan. O să mă opresc să mănânc. Iată niște ofițeri. Mă tem că vor să-mi ia calul. Ar trebui să-o colesc podul și să o iau de-a lungul malului drept ca să scape de ei. Oh, numai că dacă o iau cum la fugă, ce o să zică? Hei, hei, hei, hei, apropii că dați! Mănânc calul? Nici când! Dar vină odată! Da, odată! În numărul onoarei! Rămâi aici de santinelă și spune tuturor, Dracun, până și juzari pe care le când harul de-alături se găsește colonelul Baron, Și că la ordonă să vină să ia legătura cu mine, sergentul Laros. Sunt prea tânăr, domnule, pentru ca să se de ascultare Ar trebui un nord descris de mâna dumneavoastră N-are dreptate, ha -ha, da, Scrie ordinul ție ți-a mai rămas mâna dreaptă Da, dictați-mi mm, Colonelul Lăvarăun, dintre al șasele de dragon Comandantul Brigăzii a doua uh -huh. a primei divizii de cavalerie, dintre al 44-lea corp de armată, armată. ordonă tuturor cavaleriștilor, dragonilor, vânătorilor și husarilor să nu treacă podul uh -huh. și să se prezinte la hanul Calul Bălan, uh -huh. unde se află cartierul general. Dat la cartierul general la 19 iunie 1815. Pentru colonelul Baron rănit la brațul drept și din ordinul său, sergent de cavalerie, Laros. Soldat, iau ordinul și stai aici. Sapia la umăr! Spreți? Nu! Dar ești de pasă. Am înțeles? Am să-ți dau un pistol din pistoalele mele. Dacă calcă unul, dispoziția. Trage în aer ca să ne Noi vom intra în har. Hai, Ia uite, uite, se apropie șapte cu sarcălări. Stați, stați! Ordin de la colonelul lebaron. Trebuie să vă prezentați imediat la dispoziția sa. Intrați în în har. Executați Ordinul Comandantului, dacă nu mai departe nu treceți. Vă opresc cu spada mea! Ne-a izprăvitul ăsta vrea să ne omoare! Nu ne ajunge că am fost de măcelerist ieri! Să pe el! Hai pe el! Așa! Așa! Ia să trag un foc de pistol! Ei, ei, ce s-a întâmplat-o, fritii-vă, bărba! Uite-l pe domnul colonel! S-a izprăvit cu colonel! E tot vorbești, băiete! Te cunosc! Ești din compania capitanul Ariet. Ei, și ce? Să vie să comande. Așa e. Capitanul Ariet e pe lumea cealaltă. Ha. Iar cu lumea nu mai e un... da frat, nu ah. Au luat-o la fugă. Dar m-au lovit rău de tot la brațul rănit. Aveți grijă ah. de el. Ești un recrut ah. inimos, Eva Fabricio a fost înștiințat de un valet al mătușii sale Gina Pietranera că era denunțat poliției din Milano că ar fi plecat în Franța să-i înmâneze lui Napoleon propunerile unei vaste conspirații organizate în Italia. Denunțătorul era chiar fratele său Ascanio. Înainte de a intra în Milano, călătorind într-o trăsură alături de mama sa și mătușa sa Gina Pietranera, la o cotitură a drumului care ocolea fermecătoarea pădulice San Giovanni, Trei jandarmi se repeziră să apuce cai de căpăstru Principele domitor, Ranuccio Ernest al patrulea și principesa Îți vor face o primire cu totul deosebită la curte ah, Da, mm, da și eu sunt curioasă să-l cunosc pe acest principe mm. Stăpân pe soarta noastră <laughs> Cu ajutorul lui sper să-l salvez pe nepotul meu Fabricio mm. N-am reușit până acum aproape nimic ca să nu fie arestat, a fugit din Milano la Novara Dacă vrei să-l salvăm pe Fabricio îi, îi voi scrie draguțului dumitale frate de pe malul lacului Como Și cu puțină trudă pentru mine și pentru unii din prietenii mei Așa. Îl voi sili pe acest marchis del Dongo Să obțină iertarea scumpului dumitare nepot oh, dacă, dacă e a... adevărat Cum nu mi-aș îngădui nicio clipă să mă îndoiesc Că Fabricio este cât de cât superior A celor tineri care nu da. fac decât să-și plimbe cai Englezești pe străzile Milanului Atunci ce viață poate fi pentru el Cea pe care o duce la o vârstă atât de fragedă Nefăcând nimic Ei, da, Și cu ce? perspectiva de a nu face nimic niciodată e. Și mă întreb ce va face el în Milano În cazul obținerii grațieri e, Ofițer eu aș vrea să fie ofițer Nu cred că ei se poate încredința o funcție prea importantă acestui tânăr Gata oricând să se entuziasmeze A arătat atât entuziasm pentru Napoleon încât s-a da? dus să-i se alăture la Waterloo da. La curtea Parmei pentru Fabricio, cariera militară ar fi ca viața unei veverițe într-o cușcă M-am gândit la un lucru care, la început, sunt sigur că te va face să protestezi cu vehemență Anume? Ce? Am avut ca arhiepiscop aici, la Parma, trei membri din familia del Dongo Certica ca și Fabricio să îmbrace haina de arhiereu Îl fac apoi episcop, nu importă unde, și apoi arhiepiscop Aici o, Știu că-ți pare rău după uniforma strălucitoare Pe care ar fi putut să o poarte ca milita Dar n-am ce face Odată obținută grațierea Îi vei da o sumă de bani pentru perspectiva viitoarei sale cariere da, sigur că bani. Bani dau cât va fi nevoie Fabricio este înainte de toate un mare senior Și dacă va crede de cuvință Va putea rămâne cu desăvârșări în cult o, Dacă cunoște. ar fi însă după mine L-aș trimite să studiezi la Neapole timp de patru ani În timpul vacanței ar putea să se ducă să vadă Parisul sau Londra Dar să nu se arate pentru nimic în lume La Parma Fabricio Te rog să te gândești la ceea ce am discutat cu Contele Mosca Un om ca tine trebuie să fie înainte de toate Generos, apărător al dreptății. Să nu urmez cariera militară? Așadar, praful se alege de toate iluziile mele. Hai, mă frici. Eu te știam mai entuziast atunci când era vorba de viitorul tău. E, eu, entuziast, ciudat. Eu care nici măcar nu sunt în stare să mă îndrăgostesc. Entuziast. Ei, cum? Când fac curte unei femei frumoase, nu mă pot gândi la ea decât doar atunci când o văd. Ca să urmez calea spre care mă îndrumați voi Va trebui să mă apuc de învățătură Și de fapt în exilul meu am descoperit că sunt tare în cult Voi studia la Academia din Neapole Contele Mosca Care cunoaște bine moravurile din Italia de azi M-am să dau un sfat Crede sau nu În ceea ce ți se spune la Neapole Dar pentru nimic în lume Nu face vreo obiecție Și încă ceva Dacă vreodată va fi nevoie să vorbești despre Voltaire Didurou vorbește despre ei Dacă o ironie stăpânită Gândește-te că sunt unii Care vor ține seama de cele mai mărunte observații Pe care le vei face Aha. Ți se va ierta o mică aventură galantă Dacă va fi dusă la bun sfârșit, Dar nicio o singură îndoială Cu vârsta Scad aventurile Și cresc îndoielile Ești mulțumită de mine? Datorită-ți, am petrecut neapărat de patru ani de destul de fericiți. înloc să mi se urască la novara. Da. Da. Și în acest timp am devenit ducesă. M-am căsătorit cu ducele San Severina. Oh, Fabriciu, dacă te-aș fi întâlnit pe stradă, nici nu te-aș fi recunoscut. De ce? Te-ai schimbat. <laughs> Îmi pare unul dintre cei mai și bărbații Italiei Ai plecat la Napoli cum făți unui băiețandru curajos și trăznit Și te întors, bărbat, serios, plin de noblețe Farmec, cu stăpânire de sine, Fabricio Încă vreme, Ranuccio Ernest al patrulea, lea principele Parmei, care într-o rar în carea lui femei în stare să-i reziste, era supărat că virtutea ducei san i binecunoscută la curte, nu făcuse o excepție în ceea ce-l privește. Prietenia nestăvilită pe care mătușa și nepotul ei, Fabricio, făceau greșeală să-și o arate unul altuia, îl nemulțumi și mai mult. Își plecă urechea cu luarea minte la nesfârșitele reflecări ale curtenilor. De aceea se să trimeată o anonimă contelui Mosca Scrisă de mâna unui soldat în garda sa Pe nume Carlone Deci, așa stau lucrurile Să încerc să trag de limbă pe una din camere reduce te reduceți. nu, nu, nu, e primejdios le plătește prea bine O adoră toate Să las să mi se ghicească gelozia ce mă mistui Ori nici să nu pomenesc pe ea Dacă tac duce să nu se vă ascunde de mine Dar pe de altă parte Dacă vorbesc Fac să se ivească situații noi Stârnesc anumite gânduri Dar poate Preîntâmpin multe din cele ce se vor întâmpla S-ar putea să-l îndepărtez Pe fabriciu și atunci aproape că am câștigat, dar se va supăra Îl iubește de 15 ani Ca pe copilul ei Căci asta e și părerea mea Ca pe copilul ei Dar scrisoarea asta Din partea cui putea să vină Ce -mi pasă mie cine e autorul anonimei De vreme ce faptul pe care mi-l dă în există Acest capriciu Al ducesei poate să-mi schimbe viața Inima ei atât de tânără E însetată de lucruri Mereu, mereu, noi Trebuie să mă port comar inimie și eleganță Față de tânărul ei, nepot Așa încât nu se împrimise nici măcar o lună de la sosirea lui Fabrice la curte și s-a trezit că trece prin toate frământările unui curtean Iar caldul uh, sentiment, care însemna însăși fericirea vieții sale, începuse să se învenineze Într-o seară, chinuit de astfel de gânduri, ieși din salonul ducesei San Severina, unde prea aducea cu un favorit Rătăcind la voia întâmplării din oraș, trecu prin fața teatrului, unde se juca Hangița de Carlo Goldoni Și intră la spectacol Privea cu sați Jocul tinerei actrițe Care interpreta rolul titular Și i se părea deosebit de nostimă O chema Marieta Valasera A cunoscut-o și a îndrăgit În scurt timp Faptul acesta a strânit însă Gelozia lui Gileti, Un neisprăvit din trupă actoricească Care nu slăbea din ochi Pretinzându-se unicul ei protector Ducesa San Severina îl îndepărtă pe Fabricio din oraș, sfătuindu pe mama sa să-l cheme la Belgirato, târgușor piemontez situat pe țărmul drept al Lacului Maggiore. După o scurtă călătorie și prin locuri de natale din împrejurimile Lacului Como, Fabricio s-a reîntors la Parma, unde a găsit castelul San Severina înveșmuntat în doliu. Pierdut, dragă, e soțul meu care s-a stins la Baden oh. Mi-a lăsat acest palat Și în semn de prietenie a mai adăugat și suma de 300 de mii de franci vai, ce vai, vai. Mă încurcă foarte tare Totuși nu vreau să renunț la ei în favoarea nepoatei sale machiza Draversi Care îmi joacă cele mai urâte feste Că despre nepoții lui. I-am făcut pe toți oameni de vază cu slujbe importante, da. Nu trece o singură lună să nu mă pomenesc de la ei cu vreo anonim. Respingătoare. Oamenii aceștia parcă ar avea o fabrică de denunțuri murdare. De 20 de ori aș fi putut aduce în fața judecății și judecătorii mei ar fi avut grijă să-i condamne cum se cuvine. Da, să fie judecați fără părtinire. Dacă eu aș fi ministru. Lipsa de judecători cinstiți mi-ar răni amorul propriu. Dragul meu, tare aș vrea să văd cum ai stăpâni aceste capete în care citesc de dimineața până seara istoria Revoluției franceze. dacă ai avea în slujbă batani niște judecători care erau achitat pe cei pe care tu îi acuzi. Aș vrea să știu, de asemenea, cam ce vei face atunci când te vei afla în fruntea unei episcopii departe de înțeleptele noastre. Sfatul. E bine, lasă-l acum. Mai bine, spune-ne-te, rog, cum a fost primit arhiepiscopul Landriani mm. de către principe. Astă seară, Landriani a fost primit, ca de obicei, în audiența pe care alteța sa i o acordă în fiecare joi. Principele mi-a povestit că arhiepiscopul, foarte încurcat, a început printr-un discurs învățat pe de ca apoi să declare că este de o mare importanță numirea monseniorului Fabricio del Dongo oh. ca prim vicar general și apoi, în dată ce va fi împlinit vârsta de 24 oh. de ani, ca adjunct al său cu drept de succesiune. Fabricio! Dar ce cu tine? Văd că vorbele contului Mosca te-au cufundat în visare. Ah, nu, nu, nu, nu. Ascultam cu atenție ce îmi spunea. Simplitatea de mital a câștigat inima venerabilului Landriani. Într-una din zilele acestea te vom face mare vicar. Vă mulțumesc. Tu te chiar acum la părintele Landriani, dar poate că nu știi nimic din tot ce ți-a destaimat contele în legătură cu viitoarea tanumire numire. A doua zi, după vizita făcută arhiepiscopului Landriani, Fabricio a plecat la Sanguinia să supravegheze săpăturile arheologice ce se făceau pentru contele Mosca de-a lungul șoselei care duce la Parma. Muncitorii săpau câmpia, făcând un șanț adânc de opt coți. Se urmărea, de-a lungul străvechiului drum roman, descoperirea ruinelor unui al doilea templu despre care se spunea prin părțile locului că ar fi dăinuit până în Evul Mediu. Era o dimineață frumoasă, să tot fi fost orele șase, când își făcu apariția o trăsură hodorogită ce se apropia în trap mărunt. Când peste tine, ne trei, obrește, obrește, Eu Eu, Giretti, am ceva de discutat cu omul ăsta. Fabricio, fugi! La... Fugi! Sta... Giretti vrea să-ți de petrecanie! Stai că te arătă Ai grijă că te lovește! Uite, uite, ia cuțitul asta, Fabricio! Oh. Oh. Să te tai cu spada! Îndrăznește numai! Uite cum se repete unul la altul! Domnul Fabricio a sărit peste șanț! Ah. Unul cu spada, îl urmărește! L-a l Mă rănit! Mi-a străpuns numărul! Am să stai cu tu la fursitule! Nu te apropii de mine! Ha, mor de plica! Nu te apropii! Sau s crezi tu? Ah! Așa e, nu vezi? Dacă nu mai ai ascultat... Tu ai vrut-o! tu te A murit-o, Haru. Hei, voi oameni buni, puneți-vă și ajutați-l pe videazul ăsta Fugi, fugi, Fugi, Fabricio da, hey, Viniți și hey, jandarmii, dacă mă prind, mă arestează și voi avea cinstea de a face o intrare Cum nu se poate mai solen în parma, să fug, să fug, fug. Hei, opriți pe jandarmii, uite, vă dau toți banii mei, luați Spuneți-le că sunt nevinovat, omul ăsta m-a atacat cu gândul să mă omoare Iar tu, surugiule, mână cât poți de repede, îți dau patru napoleoni Făcut. Dacă treci podul spre frontieră mai înainte ca cei de acolo, să va fi putut ajunge. Nu mă fie teamă. Urcați-vă! Vinoamne! Vi vi vi fugiți, fugiți, fugi Hai, -i, hai, hai urcă, Marieta! I -i, i -i, i -i, i -i. Nu Nu ne urmărește nimeni, dar îi cunoști pe slujba și poliția austriecii și știi cât sunt de bănuitori dacă ne văd năvălind așa în goana pe digul padului. Îți dau un scris că te hața. Da, uite Hai, surugiule, lase-mi mai domor. Marieta... Ce de pașaport mai? Uite, uite pașaportul lui Gillette, artist dramatic Iar cred că ar fi bine să cobor dintre sură și să mergi pe jos Eu, da. eu, Ui. eu mai rămân, de altfel, va și să-mi cerceteze bagajele Părerea mea e să treci prin cazal majore fără să te grăbești Poți chiar să intri să bei un paharel. Da, da, da, de îndată ce ajungi în sat, fugi Nu uita că treci granița cu un pașaport străin Ieși din târg, iau spre dreapta ca să ajungi la pad Închiriază o barcă și refugiază-te la Ravena sau Ferrara. Caută să ieși cât mai repede din satele austriece. Bine, bine. bine oprește! -a -a. Hei, oprește, Tresura! Și acum te las. La revedere, draga mea. Oh, succes! Ai grijă de tine, Fabricio! Așa dumneavoastră? unde dorește domnul să meargă? La Mantua, Veneția și Ferrara. Mm, dar ce văd. Ați avut vreun accident? E, da. Ne-a răsunat birjarul pe digul padului. da, na, Să scriu, deci. Mantua, Veneția și Ferrara. Povsim. Mulțumesc. A, nu v-am întrebat dacă n-aveți nimic de declarat la vamă. Nu, nu, nu, nu, am nimic important. Mă duc la o rudă. Bună ziua, domnule. De nu, bun. O, salut pe Excelența voastră! De unde n-ai cunoști pe Excelența mea? Cu Excelența voastră? nu mai te cunoaște pe Ludovico? Unul din vizitii doamnei Ducese San Severină? A, da, mi-aduc aminte. Ascultă, aș da. vrea să spun ceva. Să mergem aici în spatele prăvării într-o cameră. Da, te urmez. Excelența, Excelența voastră poate să vorbească acum fără ocul. iată despre ce este vorba. Mi s-a întâmplat un mare bucluc. Și am nevoie de ajutor ah. Am omorât un om fiind oh. legitim în apărare Da, da, sunteți și rândi, după ce se vede Excelența voastră poate să se bijuie pe mine Încotro doriți să mergeți? La Ferrara. la Ferrara. La Ferrara. Am un pașaport pe alt nume, dar te rog, nu mai spune Excelență. Am înțeles. Te pomenești că ne -am mai avut de cineva. Am înțeles, excelența voastră. Da, am. da, da. Doamna Ducese San Severina va fi tare necăjită când va afla ce s-a întâmplate. Iar Marchiza Raversi se va grăbi să răspândească cele mai afuriste zvonuri. Ar trebui să-i scrieți o scrisoare, doamnei Ducese. Și cine îmi va duce scrisoare? Ei, de la Moare pot ajunge la Parma într-o zi și jumătate. Bine, bine. Dar aș vrea să vii cu mine la Ferrara. E un serviciu pe care aproape că nu îndrăznesc să ți cer Sunt la ordine dumneavoastră Hai bun, hai Acum la treabă, să te grăbim Mor de foame, Robico <gătă -s> <gătă -s> Și eu, și eu Să intrăm mai să ne potolim foame <gătă -s> După și au de mâncare. Da, mă duc, mă duc eu și ce bine că v-am găsit. De când mă cauți, Pepe? De când m-a trimis doamna Duce San severina pe o dina Dânsa este grozav de îngrijorată pentru ceea ce ați pățit. Ai vreun pașaport pentru mine? Oh, am chiar trei. Trei? Unul cu numele și titlurile excelenței voastre, cel de-al doilea numai cu numele dumneavoastră, iar cel de-al treilea sub numele de împrumut Giuseppe Bossi. N-avem decât să ieșim din oraș. Bine, după ce o ospătăm, pornim. Da, intră. Altețe? Ce generale contana? Altețe, ducesa Sanseverina dorește să vă vorbească. poftește -o să intre. Poftiți, vă rog. Cer mile scuze, alteței voastre, serenitime. Mi-am îngăduit să vă deranjez. Luați loc. Vreau să profit de cărea acestei nopți ca să pot pleca de aici din ținutul alteței voastre. N-am vrut să părăsesc aceste locuri fără a vă mulțumi pentru toată bunăvoința pe care mi-ați acordat-o. Și care-i pricina acestei plecări neașteptate? Nu aveam de mult intenția să plec, însă... insulta adusă monseniorului Fabricio del Dongo, care... mâine va fi condamnat la moarte sau la galere, mă face să mă grăbesc. Și în ce oraș vă veți duce? Napole, cred. Așa că... nu mă rămâne decât să mi-au rămas bun... De la alteța voastră. Dar știți prea bine, doamnă, ducesă, că am încredințat procesul celui mai bun dintre judecători. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, vreau să mai aud de procurorul Rasi și de ceilalți judecători. Și ce ar fi de făcut? Ceva. Ceva. Nu, ceva de care nu sunteți în stare. Cine? Cine? Eu, Excelență. Excelența contra Mosca solicită onoarea de a fi primit. Să intre. Alteță Ducesă Ce părere ai de doamna Ducesă Care vrea să plece chiar acum din Parma Să se stabilească la Neapole Cum? Ce vrei să spui că nu erai la curent cu acest proiect de plecare? Habar n-am avut Când m-am despărțit de doamna la ora șase Era vesel, era mulțumită ce de rogât? Vă rog să mă credeți că nici eu nu știu Doamna Ducesă Ce să fac să uitați o hotărâre Atât de nu, nu, nu, ce să vă spun, că nu știu nu Conte știu. Nosca, Da. Văd că fermecătoarea dumii tale prietenul este tare superată. Mm. Ce să fac ca să împacă acești ochi frumoși? Eu știu, alteța sa Să-mi scrie o scrisoare Așa cum numai ei Alteța sa știe să scrie Din care să reiasă că ne fiind convins de vinovăția lui Fabricio del Dongo prin vicar al arhiepiscopului Landriani Nu va semna sentința care-i va fi înfățișată Și că această procedură nedreaptă Nu va avea nicio urmare pe viitor Cum adică nedreaptă? Da, da, da, și asta nu e tot Încă deastă seară, deși văd că s-a făcut 11 și un sfert Încă deastă seară alteța sa Este rugată să trimită vorbă marchizei la Că o sfătuiește să plece la țară Ca să se întremeze după zbuciumul avut din pricina un anumit proces De care vorbea în salonul său în seara aceasta Auz, auz, Cine a mai văzut o asemenea femeie? Auz să-mi spună ea ce să fac Generale Fontana Atență Deși este aproape miezul nopții Te rog să te urci în o mea Care e jos la intrare Și să te duci la marchizarea versi, Care ea să-i spui Doamnă marchizarea Versii Alteța sa serenissima vă pune în vedere ca mâine dimineață, înainte de ora 8, să plecați la castelul domniei voastre de la Vallejo. Sunteți mulțumită, doamna Duchessa. Da, da, alteță. Vă mulțumesc. Te-am chemat, contezur la ca în calitatea dumitare de ministru de interne să te ocupi de arestarea numitului Fabricio del Dongo, având în vedere că fugarul se află în Bologna, unde pare că sfidează hotărârea de urmărire a tribunalelor noastre, să trimiteți de îndată jandarmi în toate satele situate pe drumul dintre Bologna și Parma, în împrejurimile castelului Ducesei Severina, la Sacca, în împrejurimile casei la Castel Castelnovo și în jurul castelului Contelui Mosca." Da, Oteț." Îmi închipui, domnule Conte." Că în alta, Dumitale, înțelepciune te va face Să ascunzi contelui Mosca Aceste ordine primite de la suveranul Vești Vei așadar Că vreau să-mi-l arestez Pe Fabricio del Dongo Acum poți pleca Să intre procurorul general Rasi. Alteță Intră Bună dimineața Alteță serenisime. Rasi, ce data are sentința? Data zilei de ieri. Câți judecători au semnat-o? Toți cinci. Și ce pedeapsă? 20 de ani de temniță, cum ați poruncit, alteța. Firește, pedepsa cu moarte ar fi revoltat. Păcat. Atunci s o fi văzut pe San Severina. Zici că i-ai dat 20 de ani? Întocmai. Ia și scriem. Da. Alteța sa serenisima. Ținând să asculte în marea lui bunătate presupusele jalbe ale marchizei del Dongo, mama vinovatului, și duce să-i s mătușa lui, care au arătat că fiul și nepotul lor era stăpânit de o patima nefirească atunci când s-a întâmplat fapta nefericită cu numitul Gileti, s-a înduplecat să preschimbe pedepsa la care fusese condamnat numitul Fabricio del Dongo în 12 ani de temniță. Dăm semnez. Acum scrie imediat sub semnatura mea. Având în vedere că Ducesa Sanseverina a căzut în genunchi la picioarele alteței sale, principele a îngăduit ca în fiecare joi condamnatul să se poată plimba timp de o oră pe platforma turnului Farneze. Semnează. Și fii mut. Orice ai auzit vorbindu-se prin oraș. Încă o dată nicio vorbă. Cu bine. sunt. Zile mai târziu, Fabricio a fost arestat, denunțat fiind de cavalerul Riscara și Marchizara Dersi. A fost dus cu mâinile prinse în cătușe la închisoarea din Parma, unde guvernator era generalul Fabio Conti. Domnule intendant, alcătuiești un proces verbal am anunțit asupra prinderii arestatului. Da, domnule general, hai, hai, scoateți haina și arată vremea pe care zici că ți-l-a făcut gileti. Nu pot, nu mă lase cătușele. Și te rog să-mi politicos. Rangul și numele ce-l portă îmi dă dreptul să fiu tratat civilizat. Cum? Arestatul are cătușe aici, în incinta fortereței, dar asta contravine regulamentului. scoteți imediat cătușele. Hai! Hai! Mișcă! Fă ce am spus și arată brânile. Na! Ah! Ce, ce se întâmplă? Ce să se întâmplă, iar tânăroare stat Fabricio del Dongo i-a tras o palmă zdravă în intendentul lui care a căzut de pe scaun. Cum? Domnul aici? La închisoare? Da, după cum se vede. Și dat fiind nobil la o și a sârmănului băiat, îi facem această primire de soi. Credeam că știți. Măi, cine ar fi crezut atunci când ne-am întâlnit lângă lacul Como că o să ne regăsim în această tristă împrejurare? Parcă-l văd cum i-a întins mâna. Să mă ajute să urc într-o sură. Domnișoară! Nu vă simțiți bine? Nu, mă gândeam așa. Ah, a furat și tu de fabriciu de mâna mea o să piară. Hmm, Clădiria! Ce cauți aici? El lasase mântrăsură. Am auzit legea și am venit să văd ce se întâmplă. Tati. Și acum ești la curent cu toate, nu? Aproape. Vrei să te întorci acasă? Eu trebuie să mă duc să dau de știre suveranului de cele întâmplate. Te urmez și eu. Tati. Bine, hai să mergem! Domnule general! Ce? Domnule compi. Ce mai vrei? Domnule general! Dat fiindcă deținutul s-a dedat la acte de violență în cinta închisorii Nu s-ar cuveni ca în virtutea regulamentului Să-i pune cătușele pentru reizire Nu dracului Și scoate-l din miroul acela Îndată, domnule Gerard Dar o văd pe Clelia Conti aici oh, Ce frumoasă e și ochi adânci și triști are. Iată-l! Ce te uiți, așa? Mi se pare, domnișoare că am mai avut cinstea de a cândva? Lângă lacul Como. Și atunci tot în tovărășia jandarmilor. Hai, hai, mișcă, mișcă! Hai, eu. Ce mândru pare în mijlocul acestor neciopliți. Clelia, hai! Ce mai să poveste atât? Da, să plecăm. Să plecăm, tată. Hai, urcă în Așa, hai! Trebuie să-ți dai seama că i-am bărut neroda. Ceva închipui că am un suflet josnic. Va fi crezut că nu-i răspund la salut, fiindcă el e întâmpinatul eu frica guvernatorului. Când ne-au întâlnit prima oare tot în dovărășea cum zicea el, eu eram cea arestată și el cel care m-a ajutat, scoțându-mă dintr-o mare încurcătură. Sărmanul Cât mă fi disprețuind el, întreba asta. Așa cum sta în mijlocul josnicilor săi părea un adevărat erou. Cât de mi Cât de stăpânire de sine. Te-am lăsat să aștepți cam mult, Clelia. Care e frerea al sale? Din gura spus închisoare, dar din privire, moarte. Cum? Moarte? Nu, nu se poate. Ei, nu se poate, tata. Mai încet. Cine m-a pus să stau de vorbă cu tine? Plecăm spre casă, urcăm într-o sură cred. Da, da. Ah. Ce da. lucru îngrozitor. Vreau cum aș putea să fac să-i trimit câteva rânduri? Asta ar însemna să-mi Eu n-am fost în stare nici măcar să-i răspund la cuvintele pe care mi le-a adresat. O neștiință. O sficiune. Acum să vezi. O sută de mii de galbeni are să cheltuiască ducesa sa în Severina ca să-și bată joc de mine și să-l scape pe fabrici. Doar. Cum să mai sufere piata femeie când are să afle că fabrici? Acest tânăr cu o atât de nobil și cu atât de aleasă. A fost azi în închisoare o, Și privirile principului care îl sortise morți. O putere absolută Când vei înceta oare să mai apeș pe grumazul Italiei O suflet venale și șosnicer Iar eu, fică de temnicer De ce fi gândind despre mine în clipa asta Singur în temnița lui Cumplită trebuie să fie singurătatea unde l-au azi Am auzit că duceza Sanseverina ține tare mult la el E trept că înfățișarea lui mi s-a părut cât se poate de aleasă și inspiră multor femei gânduri deosebite. Ducesa chiar îl iubește pe Fabricio și a refuzat cu multă demnitate principe lui. Dacă s-ar fi lăsat în înduplecată, ar fi fost regina Parmei. Pe tatăl meu am început să-l de când știu că ascunde în turn un om atât de ales. Fabricio este în mâinile dușmanilor lui Și poate că din pricina mea va fi omorât Au, ce umilită sunt, ce umilită Și nu le ajunge că m-au clăcat în picioare duesc și viața lui Fabricio Iată-mă țintuită în această scârpoasă mocirlă În timp ce Fabricio zace în cetățuia aceea Care pentru atâți oameni a fost anticamera morții Am să mă răzbun De Fabricio e nevinovat dar chiar dacă ar fi vinovat Cum e cu putință să-l aresteze Fără să fiu prevenit eu, protectorul lui? Nu, să ne despărțim, dragă Conte Să ne despărțim? Da, da, da, trebuie De cinci ani încoace purtarea mea față de dumneata a fost fără greș Mi-ai dăruit o viață strălucitoare În loc de trei cenușiu pe care l-aș fi dus la castelul din Griante Fără dumneata aș fi îmbătrânit și tocmai fiindcă mi-ești drag Îți propun această despărțire nu, nu, nu, nu, se poate Am să-mi dau demisia Și o să te urmez la mii de legi oh, Depărtare de bani Ah, da Cum? Cum să plec Tocmai acum când fac licioare Atâta nevoie de mine Dacă el nu-i fericit Nu pot fi nici eu Uite Vorbele astea pe care Ți le-am spus acum o glindesc starea mea sufletească Și este Ceea ce Cred, eu Am 37 de ani Nu mai văd în dumneata Decât tu cuiva Care mi-a fost cândva drag Ia. Ce se va alege de mine? Fii om cu judecată, fii Fi înțelegător Om care știe să facă față tuturor împrejură Nu, nu, nu, pentru mine nu mai există judecată Trebuie să-ți spun că înainte de toate Am vrut să aflu amănunte Asupra arestării lui Fabriciu fapt, Aceste amănunte mă interesează nespus nu îți voi imputa omiterea cuvintelor procedură nedreaptă Din biletul pe care l-ai scris în prezența alteței sale <fie> Și pe care l a semnat. Omiterea acestor cuvinte a însemnat pieirea mea Și acum vreau să mă desparte dumneata În bună înțelegere că o bună și veche prietenă Femeia cea tânără din mine a murit S-a isprăvit cu visurile nu mai pot să iubesc M-aș simți și mai nefericită decât sunt Dacă ți-aș primești cumva cariera Acum acestea fiind lămurite Te rog să mă lași Asta, domnule Rasi, arestez la Bologna pe un tânăr Pe care îl proteguiesc, ba chiar mai mult Vrei să-i tai capul și toate astea Fără să sufli o vorbă? Poate vrei să-mi spui și numele celui Care-mi va lua locul, generalul Fabio Conti Sau poate dumneata hmm. Am să vă spun drept, domnule Conte Mosca Fiindcă nu am de gând să umblu Cu excelența voastră pe două gândi Sper Ce-mi dați ca să vă răspund la toate întrebările? Ordinul San Paolo Marle ordin al parmei sau bani Dacă îmi vei da prilejul mm. să ți dăruiesc Prefer ordinul în San Paolo Fiindcă mă nobilesc. Oh, oh, oh, oh. Cum, dragă procurorule Mai pui încă preț pe așa ceva? Dacă m-aș fi născut nobil Rudele acelora pe care i-am condamnat M-ar dar nu m-ar disprețui mm, Bine, bine, s-a făcut Am să te scap de dispreț Dacă mă vindeci de neștiință Ce ai de gând cu Fabricio? Drept să spun, alteția sa e cam încurcat în problema asta. Cum vine asta? Suveranul are de gând să vă acorde drept răsplat o bucată de pământ de vreo 600.000 de franci, pe care și-ar rupe-o din propriile sale domenii sau o sumă de 300.000 de franci de aur, cu condiția să nu vă amestecați în chestiunea cu fabricio, sau cel puțin, să-i vorbiți despre ea numai în public. M-aș mm, fi așteptat la mai multe decât atât. A nu mă ocupa de fabricio înseamnă a strica definitiv relațiile mele cu ducesa Sanseverina Să vă spun drept principiile s-a gândit și la asta Căci între noi fie vorba e grozav de pornit împotriva doamnei ducese no. Pe de altă parte se teme ca drept de spăgubire pentru despărțirea de frumoasa doamnă Sanseverina Să nu-i cereți mâna verișoarei sale, prințesa Izota Care no. nu are decât 50 de ani Cum de a ghicit și pe asta? Dacă doriți să primiți, domnule Conte, fie o moșie, fie ban drept răsplată, să nu vă luați alt mijlocitor decât pe mine. Da, Însă, repet, excelență, deocamdată alteța sa nu are o vadă pe ducesă, dar este foarte încurcat în asemenea măsură, încât de mai multe ori mi s-a părut că are vreo pricină ascunsă pe care nu îndrăznește să o mărturisească. Și? Altceva ce mai știi? Hmm. Am să-ți fiu recunoscător. Dați-mi scrisori de noblețe Pe lângă ordinul San Paolo Am o moșie ce se numește Riva Aș vrea Să fiu baron de Riva De ce nu? De ce nu? Na, să mai vedem Ce înseamnă toate acele zvonuri Despre condamnarea la moartea Acelui sărman băiat Ca ucigaș al actorului Giletti? Nimeni nu poate lămuri pe excelența voastră Mai bine decât mine De vreme ce eu însumi am răspândit aceste zvonuri la porunca principiului. Hmm. Se înțelege de la sine că ar vrea grozav să poată avea la mână o sentință capitală asupra lui Fabricio, dar, precum știți, nu dispune decât de o pedeapsă de 20 de ani de muncă silnică pe care a comutat-o chiar el a doua zi după darea sentinței, în 12 ani de mai Tocmai fiindcă cunoșteam condamnarea la închisoare Am fost alarmat de zvonurile despre apropiate execuții Care s-au răspândit în oraș Dar vă rog Dacă se întâmplă ca domnul Fabricio Să moară cumva de vreo boală De stomac Să nu-mi cereți mie socoteală Da Îți dau cuvântul meu că te fac baron În prima săptămână După ieșirea lui din închisoare Dacă e așa domnule Conte N-am să mă mai văd baron decât peste 12 ani, marșelați Plei cu putință ca așa să arate închisoarea asta din turn? Hmm. Înțelege de ce generalul Fabio Conti și-a ales să locuiască în incinta acestei fortărețe. Aici de plină liniște, ținutul e încântător, iar ei îi place să trăiască în această singurătate Te simți aici parcă ai fi în plin văzduh, la sute de leghe deasupra micimilor și răutăților care nu o viața acolo, jos Dacă păsările ce îmi încânt auzul sunt ale ei, înseamnă că o să văd ha, ha, Oare o să roșească zărindu -mă? Dacă îți putesc măcar să o văd, sunt fericit Adică nu trebuie ca și ea să constate că o văd Cum s-ar putea să nu mă îndrăgostesc de frumusețe și să nu caut să o văd? Fără înduială, va face ceva ca să mă ajute Dacă va fi nevoie Ei bine, i-am să-i mulțumesc numai din vârful buzelor Iat-o, iat de mâncare păsărilor, iat-o Salută prin spărtura făcută în oblunul ce acoperă fereastră Sunt hotărâtă. Dacă Fabriciu este dus la moarte, am să fug de aici Și cât am să trăiesc, n-am să mai calp la curtea principiului Mi-e groază de această adunătură de ucicaș Sunt atât de emoționată încât tremur toată Nici nu mai pot să dau de mâncare păsărelilor Mă iubește, oare? Cât trebuie să sufere, sărmanul băiat. Dacă aș avea curaj, ar trebui să-l rog pe tata să mă ducă la o mănăstire cât mai departe de aici Nu vreau să mai continui cu rușinoasa minciună de-a mă preface că primesc deschis Curtea și atențiile marchizului creșcenții cu care tata vrea să mă mărite Da, dar n-am să-l mai văd pe acela care, oricum, mă face nefericită La urmă, însemn eu pentru el Un prilej de a se plictisi mai puțin Timp de câteva ceasuri în fiecare zi de închisoare Dragul meu, prietene, te-aș da să te salvezi. Tu vei fi pierderea mea, O știu. Asta mi-e soartă. Clelia, Clelia, vino, te rog, vreau să vorbesc ceva cu tine. Da, da, odată-dată. mea, știi bine că nu te am decât pe tine și. La vârsta de 21 de ani Trebuie să te hotărăzi să te căsătorești Mie îmi trebuie un sprijin Care să mă susțină în lumea mare Și care să-mi deschidă ușa unor saloane Unde însușirile mele și mai ales capacitatea mea profesională Să fie o bază sigură Independentă de Fluctuațiile astea politice e, Ce ai să te faci? Ce ai să te faci dacă sunt scos la pensii? Ce satisfacție Pentru dușmanii mei să mă vadă pe mine Locuind... Cine știe unde, tocmai pe mine Despre care s-a spus de atâtea ori Că voi fi ministru E Ta dar ai avut atâtea partide bune Și nu le-ai refuzat de, de, de tatăl, ce? Tatăl, te rog să nu mai vorbim despre asta Dar cum, cum? spunem un singur motiv întemeiat Pentru care să te împotrivești Marchizului Crescenzi Care binevoiește să fie îndrăgostit de tine Să te ia fără zestere Și să-ți asigure un venit de 30.000 de franci Cu care aș putea... Cel puțin să-mi fac rost de o locuință, Cu alte cuvinte, te rog să te gândești ce te întâmplă. Da, da, da, am să-ți dau răspuns în momentul când am să fiu hotărâtă bin. să mă căsătoresc. Bine, bin, bin, bin. dar să nu mă faci să te aștept prea mult. Și acum am să te las. Hai. Ce inimă chinuită! Cum să mă despart de fabrice, tocmai acum când viața lui este în primejdie? După zvonurile pe care le-am auzit de la o vreme încoace, se pare că Fabricio va fi otrăvit. Am să-i scriu un biletel. Să-l anunț ce-l așteaptă. Fabricio, e îngrozitor ce-ți scriu, dar trebuie să știi că e foarte posibil ca intendentul închisorii să fi fost însărcinat să te omoare. Am văzut-o ieri pe ducesă. E bine, sănătoasă, de și Contele Mosca Contele Mosca Mâine voi face tot ce-mi va sta în putință să strimit pâine și ceva de mâncare Ferește-te să mănânci de la ei Trebuie, prietenii, să știi adevărul În nenumărate rânduri De când te afli aici S-a crezut la Parma Că ți-a sosit ceasul din urmă E că creștință Condamna la 12 ani de temniță Dar tremur de spaimă Ca nu cumva o treabă Să-ți curme zilele Trebuie să te salvezi, o Admițând că primejdile pe care mi le înfățișează ar fi adevărate. Ele nu răscumpără oare cu fericirea de o a o vedea în fiecare zi? Care ce viața aș fi dus surg -unit din nou la Bolonia sau Florența? Fiindcă odată fugit din fortăreață, nu mai pot trage de să mi se îngăduie să mai stau la parma. ce -ar însemna viața despărțit de această fată minunată? departe de fortereață. De de când Fabriciu va afla că nu mai sunt aici, atunci va încerca să evadeze. Dar a intra la o mănăstire înseamnă a renunța pentru totdeauna să mai văd. Asta tocmai acum când este atât de aproape de mine. Am să caut să stau de vorbă cu el. Mijlocitorul îmi va fi de micer grillul. În turn ca să-ți vorbesc. Dar cum ai reușit? Lasă cum întrebările de soiul ăsta. Am ajutat bătrânul Grilo. Fabricio, te rog să-mi făgăduiești. Ce trebuie să-ți faci duș? Severina și contele Mosca până la care va darea ta. Tu trebuie să faci tot posibilul să te salvezi de aici. Datoresc veșnică recunoștință contului și Ducesei vor crede poate că mi-a fost frică. Dar nu voi fugi A fugit vreodată cineva dintr-un loc unde se simte în culmea fericirii? Ca să se arunce într-un groaznic surghiun unde ar totul până și aerul pe care îl respiră? Fabricio. Ce voi face după o lună de ședere la Florența? Voi veni să dau tărcoare pe la poarta cetății acestea și să încerc să fur măcar o privire. Să plec de lângă tine, de Da, chilelea. da. Trebuie să-mi juri că vei pleca atunci când se va ieși ocazia. Jur. Jur? Jur, deci, să nu mă arunc când de bune voi într-o cumplită suferință și să mă osândesc departe de tot ce am mai scump pe lume. Jur să fug în ziua când mi se va da prilejul. Dar ce am să fac departe de tine? jură că vei fugi. Orice s-ar întâmpla. Ah. Aha, înseamnă că ești hotărâtă să te măriți cu marchizul Crescenzii Pe care l-am văzut adesea pe aici, de îndată ce voi pleca, nu? Uuu, oh, dar ce inimă E așa sau nu? Dacă te încăpățânești să rămâi, să știi că mâine plec pentru totdeauna din Parma Iar asta aș vedea pentru ultima oară Nu, să nu faci asta, dragă mea! vede domnule Fabriciu, acoperiți spărtura asta din o da, da, da, da. Acum trintiți va în pat. vă că sunteți bolnavă. De ce? Trei judecători urcă aici. O să vă ia un interogatoriu. De ce? Da, da, da, gândiți-vă bine la ce răspundeți. Spuneți-le că vă e foarte rău și vorbiți-le puțin. Mai ales spuneți i să și repete întrebările ca să aveți timp să vă gândiți exact, la bine, ele. Bine, bine, Au și sosit. Eu dispar. Bună, ziua. Bună, ziua. Bună ziua. Bună ziua, domnilor. Dar ce vă aduce aici la mine? Domnule Fabriciu del Dongo, suntem însărcinați să vă ducem la cunoștință <hîm> trista veste a încetării din viață a tatălui dumneavoastră. Excelența sa, Marchizul del Dongo, al doilea înalt major, domn major al regatului Lombardo-Venețian. Cum? <hîm> Doamna Marchiză del Dongo, mama dumneavoastră, vă înștiințează despre aceasta printr-o scrisoare urgentă. Dar, cum a adăugat și unele aprecieri, ce nu se cad. Curtea de Justiție, printr-o decizie dată ieri, a hotărât să vi se comunice numai anumite părți din cele scrise. Domnul Grefier Bona vă va lăsa câteva extrase din respectiva scrisoare. Da, vă mulțumesc. Sunt bolnav și slăbit. Dar am să mă uit mai târziu peste ele. Vă lăsăm, domnule Fabricio del Dongo. Bună ziua, domnilor! Bună, Bună ziua! ziua. Ducesa Doamna San Severina. Haide. Ai cine ești Dar cine ești dumneata Și cum te plimb nestingerit Prin pădurea moșiei mele Aici la saca Sunt un la moarte Sunt medicul ferante pala, Eu și cei cinci copii ai mei Murim de foame Dar, dar ridică-te Nu, nu Ridică-te, nu, nu, nu Dar nu stai nu. genunchi În fața mea Îngăduiți-mi să rămân așa O asemenea poziție Îmi dovedește că În clipa de față Nu mă îndelucesc cu furtul și lucrul acesta mă liniștește, fiindcă trebuie să știți că de când nu mai exercit profesia trez din furt, în clipa de față nu sunt decât un simplu muritor care se închină în fața sublimei frumizeți. Te joc, ridică-te. Am fost condamnat la moarte cu temei. Conspiram. Urăz de moarte pe principe care este un tiran. Un tiran. Știu, dar da, atunci cum împaci dumneata Jafu cu principiile dumitale liberale? <laughs> În semn numele celor pe care îi jefuiesc Și în ziua în care îmi voi face un rost Am să le dau înapoi banii furați Știți, e un timpul liber scriu versuri Da? Da, da, da, auzit-ați de versul Va avea ea vreodată o cameră și un buget Dânătăi, ești faimosul Ferante Pala? Faimos, poate Dar nefericit cu siguranță Da nu știu, pot să fiu de folos la Parma? Da, da, cugetați din când în când astfel. Sarcina lui este să trezească cugetele și să nu le lase să-l în falsa fericire, strict materială. nu te își oferă viața ca să pună capăt restriștilii fabriciului. Mă aflu într-o asemenea stare încât aș putea să prime sacrificiul de care vorbești. Sentirea mea este să mor pedepsindul pe tiran. Dacă vei fi descoperit, mm. pot fi amestecată, nu și eu nu, și nu, Fabricio Nu, nu, nu, nu. nu. Voi îndeplini totul cu chipzuință, știu de pe acum ce am de făcut. Ferante, ești un om minunat. Ești singurul om care m-a înțeles. Doamne, ducesă. Primește, te rog, punga asta. Ducese, iau. Îmi iau din ea atât cât trebuie. Un galben. Luați-vă! Dar ce facem? dai punga înapoi? Cum adică îmi dai punga și pe de altă parte dumneata ce Da, da, da, fără îndoială, așa nu e rostul. Niciodată nu trebuie să am mai mult de sută de franci. Am luat galbenul acesta numai pentru că mi l-ați dat dumneavoastră. Eu, omul binului public, eu nu mă vând. Acum sunt tare. Nu mai am nici îndoială asupra ceea ce trebuie să fac. La scurt timp după întristătoarea veste a morții tatălui său, Fabricio a reușit să evadeze, escaladând turnul Farnese cu ajutorul unor frânghii aduse în mare taină de oameni tocmiți de mătușa sa, Gina Sanseverina și Clelia Conti. Fuga sa îl îmbolnăvi pe generalul Fabio Conti, care fusese cât pe ce să-și piardă postul atunci când principele, în enervarea sa, îi dăduse afară din slujbă pe toți temicerii turnului și îi trimisese ca deținuți în închisoarea din oraș. Fabricio locuia acum într-un apartament la Locarno, unde adesea era vizitat de mătușa sa Și de arhiereul ținutului Știți, stimată doamnă Sanseverina Că seara a răposat principiile Parmei? Ah, cum așa? Cunoașteți amănunte? Da A fost mare principe pentru noi este o pierdere deosebită Da Se spune că era la vânătoare de păsări de baltă Pe malul padului Cam la vreo două leghi de saca A căzut într-o groapă plină cu bălării Și l-ar fi apucat frigurile A fost dus într-o căsuță apropiată Unde, după câteva ceasuri A murit Mom. Acum, noul principe Va fi fiul său Ernest al Cincelea Da, da, chiar mâine am să mă duc să mă sfătuiesc cu contele Mosca În privința unei audiențe la noul principe Dragă prietena, îți propun să te adresezi astfel principelui Rog pe alteța voastră să ordone ca Fabricio del Dongo Să fie judecat de 12 dintre cei mai reputați magistrați din principate și fără a mai pierde timp, îi vei supune spre semnătură O scurtă ordonanță scrisă de frumoasa dumita ale mână Pe care am să-ți o dictez numai decât Prima clauză va fi, bineînțeles, anularea primei sentințe Trebuie să fie judecat și să-și dovedească nevinovăția Bine, știu, mă cerți întotdeauna când îți destăinuiesc unele taine ale mele Trebuia răzbunat fabriciu pe care-l iubeam mai mult ca acum Deci și atunci închip la fel de nevinovat. Știu că nu crezi în această nevinovăție, dar n-are importanță de vreme ce l-am salvat. Am dat toate diamantele mele unui om foarte interesant, Ferante Pala. Pentru ca să facă să dispară omul care vroia să-l piardă pe Fabriciu. Hmm. Cu ce am greșit? <laughs> Așadar, iată de unde a luat Ferante banii pentru răsmerița care a avut loc. la procurorul Rasie pe urmele... N-a lei... fost vorba de nicio răsmeriță. Totul a izbucnit spontan. Despotismul principelui Care era urât de toți locuitorii parmei Trebuie să-l câștigi pe noul principe cu multă diplomație Bine, da, am să mă străduiesc Duce să Mi-ai putea da un sfat bun? Da, de ce nu? Rasim mi a înaintat declarațiile a 182 de martori asupra unor pretinși ucigași ai tatălui meu. Și în afară de asta, mi-a mai mânat și un act de acuzare de peste 200 de pagini. E bine, trebuie să citesc toate hârțoagele astea. Și pe deasupra, i-am mai și dat cuvântul de onoare că nu suflu o vorbă contului Mosca. Sigur că ah. povestea asta o să ducă la fapte neplăcute. Iar acum, marchiza versi îmi cere să trimit niște oameni să răpească din Franța, de la Antib, pe feran, pala, pe acest wow, poet E adevărat e... pe feran, admir foarte mult Se află acolo sub numele De Ponceti Eu nu voi vorbi contului Mosca Despre nimic din ceea ce mi-ați spus <gânt> doamna dumneavoastră, doamnă Nu spuneți chiar nimic? Eu? Eu trebuie să uit tot ce aud Ei bine, doamnă Vă poruncesc Să vă spuneți părerea Da Reposatul principei a fost otrăvit? Este foarte îndoielnic. A fost otrăvit de Jacobini. Este ceea ce Rasi ar da mult ca să poată dovedi, pentru că ar deveni pentru Alteția voastră o unealtă. În acest caz, Alteția voastră, care e abia la începutul domniei, își pregătește multe seri la fel ca aceasta. Atâta vreme cât nu veți porunci. Să fie spânzurat un liberal Vă veți bucura De stima supușilor voștri Nu trebuie să ardeți chiar în căminul acesta Toate documentele strânse de rasi Și să nu-i spuneți niciodată că le-ați distrus Trebuie să le ardeți Ei, draci Dar documentele astea mă costă o groază de bani excelență Asta vă costă josniciile un ticăloși Rasi ar fi foarte mândru dacă aș stiga cârțoagele lui pline de minciuni, ticluite, iar aduce posibilitatea să se căpătuiască. Da. No. Da, no, e perfectă dreptate. Am să le arunc pe toate în foc. Așa. s până la ultima Da, no. Și nepotul meu, Fabriciu, el va trebui să fie judecat așa cum se cuvine. Nu? No. Și să-și dea. Să-și reia locul său În societate Da, doamnă Dar pentru asta Fabricio Da Trebuie să se reîntoarcă în fortăreață ca prizonier Da Prezența lui Fabricio din nou în turnul Farnese Îl face pe Rasi să pună la cale O tânărului del Don. Poate că-i prea târziu, dar... Alteță, salvați-l pe Fabricio. Porunciți să fie scos din fortăreața în care este întemnițat și să fie adus aici, dacă mai e încă în viață, dacă n-a fost otrăvit. Voi face cum dorești, duceți să... San Severina, cum dorești. General Fontana! General Fontana! La ordinele dumneavoastră, Alteță! General Fontana! Te duci în galop la Fortăreață, urci cât mai repede în camera unde este închis Fabricio del Dongo și mi-l aici. Trebuie să vorbesc cu el. Gen. Generale, un minut în plus îi poate hotărâ soarta. Am primit un mesaj care mă face să mă cutremur. Fabriciu va fi otrăvit. Strigă-i de ce crezi că te poate auzi să nu mănânce. Doamne, să calul meu este gata înșoat. Sunt un bun călăreț. Dacă alerg în galop, voi fi la Fortăreață cât se poate de repede. Nu mai sta, generale. Ducesă. Altețe. Dacă le Fabriciu. Fabricio Dacă se mai află încă în viață Dacă altețea voastră îl numește cu ajutor Al arhiepiscopului Landriani, Cu drept de a-i urma scaun Alteță Vă voi mulțumi Din toată inima Aș fi atât de fericit Dacă ai vrea să domnești peste principatele mele Așa cum domnești peste inima mea Generalul Fabio Conti și marchiza reversii erau cei care vreau să-l omoare la ordinul lui Rasi e bine, Fabio Conti va fi destituit Nu, destituit Mai bine surghiunit Bine, chiar în zori am să-l destituit, de Rasi Vreau să-l dau pe Fabio Conti pe mâna tribunalelor Excelență, dar aveți judecători? Cum? Aveți juriști foarte învățați care trec pe stradă cu aire solemne, dar un de judecat. Voi judeca întotdeauna așa cum le va dicta cel mai puternic. Este în interesul meu să lască Fabio Conti să fie dezonorat? Nu. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Căsătoria fiicei lui cu marchizul Crescenzi trebuie să aibă loc. Poate că astfel se vindecă și Fabricio de dragoste, ce o poartă acestei copile. La intervenția Ducesei San Severina, pe lângă Principele Ernest al v Fabricio a fost judecat și achitat pentru fata pe care a săvârșit-o în legitima apărare. A doua zi, după achitarea sa, a ocupat postul de mare vicar al arhiepiscopului Landriani, iar principele a semnat actele necesare pentru a fi coajutor cu drept de a urma în scaunul arhiepiscopului. După destituirea lui Fabio Conti, Clelia se retrase să locuiască la o mătușă la Palatul Contarini. Unde Fabricio s-a dus să o viziteze Dragul meu Ce multe am așteptat Clelia Mi-a fost tare dor de tine Dar treburile m-au reținut Sunt tare mâhnita pentru tatăl meu Care a fost destituit și surgionit Mătușa mea San Severina Nu e cu nimic vinovată pentru acest fapt Da ea n-a crezut nicio clipă că planul omorârii mele A aparținut generalului Conti Dar era sigură că el face parte din tabăra Marchizii Riversii Care vrea să-l înlăture pe Contele Mosca Am să mă duc să-l vizitez pe tata Care stă într-un sat lângă Torino Și am să-i comunic că accept Cererea în a Marchizului Crescenzi Cum? Te căsătorești? Da Am promis tatălui meu Și mă voi ține de cuvânt Mă voi căsători da. cu acest om, pur și simplu, numai și numai din dorința lui. Da, trebuia să mă gândesc că viitorul tău soț ocupă cel din tâi loc destinat unui bărbat la curtea principiului. Iar dacă Republicana a desfințat curtea și chiar nobilimea, el va rămâne mai departe omul cel mai bogat din Parma. După căsătoria Cleliei cu marchizul Crescenții, Fabricio s-a retras să trăiască în zihăstrie la mănăstirea din Valeja Până când, într-una din zile, a primit un bilețel Fabricio, vină mâine când va bate mizul nopții în strada Sao Paulo La poarta cu numărul 19 Te aștept, Clelia În sfârșit, după atâta vreme, eu voi revedea pe Clelia, dragostea mea În mele O, Clelia Dragostea mea Am jurat Am jurat să nu te mai văd niciodată De aceea te primesc în beznă asta Țin să știi că dacă mai se o vreodată Să te privesc în plină lumină Totul ar fi sfârșit între noi Dragă mea, doream din tot sufletul să te văd Nu vorbi așa Gândește-te că mie nu mi-este îngăduit să te văd Te voi iubi Da, ne vom iubi Așa cum nu ne-a fost dat până acum Asta mică N-a fost în stare să reziste iubitului ei Trebuie să plec de aici, Sire Trebuie să plec din Palma Așadar, părăsești Palatul San Severino Da, Excelență Când mi-ai cerut să-l grațiez pe Fabricio De haterul de mitale am făcut-o Așa cum mă lași nefericit Excelență În ultima vreme, strălucirea suveranului Și îndrăsnesc să cred... Bucuria bărbatului care se știe plăcut A atins-o culme foarte înaltă Iată pactul pe care, pe care îl propun, dacă binevoit să consimțiți În loc să fiu prietena dumneavoastră de o clipă Datorită unui jurământ făcut din frică Vreau să fiu pentru domnia voastră Prietena de o viață o duces Eu nu-ți pot oferi decât o căsătorie Așa cum poate fi ea îngăduită De tristele îndatoriri Ale rangului meu Pentru asta, Trebuie să mă mai gândesc Sire Vei să mă fac să aștept Dacă și eu aș fi șovăit Atunci când se pregătea moartea lui Fabricio Astăzi n-ar mai fi existat Ei bine pleacă Pleacă, doamnă, și duc cu dumneata tot disprețul meu. Opt zile mai târziu, Ducesa San Severina se căsătorea cu contele Mosca de la Rovere, la Perugia. Ceea ce mi-a plăcut mai mult la principele Ernest al Cincile, atunci când am plecat din Parma. A fost că și-a luat rămas bun de la mine Despărțindu-ne ca cei mai buni prieteni din lume Printre altele mi-a spus că m-ar face duce Dacă te-aș convinge, halal solie pentru un soț Să te întorci în Parma, măcar pentru o lună M-ar face duce sub un nume pe care ar urma să-l alegi singură Și-ți va dărui un splendid domeniu oh, da, Ce uroare Ce prostie! Să nevoiți să trăiesc eu singur Ducând o viață aspră, tristă Copleșit de lungile ceasuri Are fiecare zile Un gând să mă obsedează că fiul meu Sandrino care s-a născut în mare noastră iubire Crescut în luxul Palatului Crescenzii Nu mă va cunoaște niciodată Bine Și unde vrei să ajungi cu vorbele astea care mă sperie Vreau să stau cu fiul meu Vreau să mă bucur, să-l văd în fiecare zi Vreau să se obișnuiască să mă iubească Și vreau să-l pot și eu iubi fără fă de vreme o unică pe lume Mă să fiu lipsit de o fericire De care se bucură atâte inimi iubitoare Și să nu trăiesc alături de ceea ce mi este mai drag ca orice pe lume Vreau măcar să am lângă mine o făptură Care să mă mintească de tine Și care să te înlocuiască într-o Știi doar că pentru mine Ambiția a ajuns în cuvânt gol de orice sens Dorul mă copleșește atunci când sunt departe de tine Dar știi că acest copil Este rodul unei iubiri nelegitime și nu se cade să se afle nimic, niciodată. Situația pe care mi-ai hărăzit-o mă face acum nefericit pentru tot restul vieții. Și dragostea mea pentru tine mă condamnă la o singurătate veșnică. Cea mai nefericită A făcut ca micul Sandrino Să se îmbolnăvească și să moară Clelia Supraviețuindu-i numai două luni Câteva zile după moartea Cleliei Fabricio semnă mai multe acte Prin care dona prietenilor Mamei sale Unei surori care nu nimerise prea bine în căsnicie Tot ceea ce îi revenise Din averea moștenită de la tatăl său Și se retrase La mănăstirea din Parma la Viniano, unde Contesa Mosca se retrase cu soțul său, își primeau în fiecare joie prietenii. Fabricio nu lăsa să treacă o zi fără să se ducă în această frumoasă localitate. Într-un cuvânt, Contesa părea să fie pe deplin fericită, dar supravieții puțină vreme lui Fabricio, pe care îl adora, și care nu mai trăi decât un an în mănăstirea din Parma. Ați din Parma De Standal Traducere de Anda Boldur Dramatizare De Nicolae Neagoe Distribuția a fost următoarea Fabricio Ion Caramitru Ducesa Sanseverina Gina Patrichi. Mosca Mircea Albulescu Fabio Conti George Constantin Clelia Conti Mariana Buriana Rasi Constantin Dinulescu Principele Ernest al iv Silvius Tanculescu. Principele Ernest al Marcel Iureș Divandiera, Stella Popescu Pala Florian Pitic Colonelul Le Baron Mircea Angelescu. Sergentul Laroz Radu Panamanenko Baronul Binder Alfred Metriu, Generalul Fontana Matei Gheorghiu Ludovico Dumitru Chiesa Marieta Gabriela Popescu Judecătorul Emil Liptac În alte roluri Sorin Gheorghiu Boris Petrov Mircea Constantinescu Cicerone Ionescu Candid Stoica Nicolae Călugărița Violeta Berbiuc, George Pufulete Radu Stoinescu, Crânguța Manea Nicolae Crișu Comentatorul Gheorghe Wancia. Regia de studio Rodica Leu Regia tehnică Inginer Tatiana Andrei Cic. Regia artistică Danku-i